شخصام او دبا په موږ سره پیژنه د شه شخطامه دبا په پیژندلو طریقه مازي کې پيل چېږي بیا که ترين حرف او چې سانا سارا مازي پاوله چې کا کې حروف وي یا اخر چې ضمیرو کو الګ کرنے کې باقې بچي یا اخر سانا کومه ضمیر مده کې نو سو حروفه پاتې شي درې حروفه پاتې شي هردابد سلاشم اتراد او چېږي ذلمتم می تم کو ہٹان کے بعد تین حرف طات لام میم ظلمتم نتی تم لري کو نو ظا لام میم دادرې پوری فقسی شې باقی پات دې سنادات سلاثي مو ترادف سی غدا اگې سلاثي مو ترادف کې چه بابو کې کس باب سي نو د کم باب له د سلاثي مترادفو کې مدې دوا زپارم گاول قران پاک ګورو چې ماضي او مضاری د کم باب نه استعمال شوی په دا قرآن کریم کې د اسباب شی ماضي او مضارع استعمالوي تو چېغه هیڅ باب شته هغه باب نه وي لکه دا خل راغله دا قرآن پاک کې مونږ د دې مضاری تیو کتل یاد کولونه الته استعمال کړي و نو مونږ داسې غو 30 مجرد د کوم باب نه دا سراين سوره باب ده او قرآن پاک کې د دې شی کې یو باب چې زیاته بابو شی به استعمالوي چې دا ډیر ترته چې یو چېغه او یوباب نه نه راغلي بلکې د ډېرو بابون نه راغلي مثال ولک ککابورو یکورو دا او کبیره یکورو او دا وګوره چې د باب کروما یکروونه هم راغلي دا او د باب د سمعای اسمعونا هم راغلي دا پهوړ مستعمل مستعمله پیدا او که قران پاک دې شګیر د باب معلومات نو مزدی ماتا حروف اصلي براو پاسو لوګاتو کتاب اسماء لغات یا منجد بغیره کې وګورو تد دې تمادي سره د واټ لیکلو نو زراپايز ریفونوي قانون لیکلو نو دنا سره یې سروي کفال لیکلو فتحي افت حسین لیکلو سمعا اسمعون کاپ کرومه کروما یکرو حال لیکلو حسابي اسبو اووازو ماده کې سات اووازو ماده سره چی لیکلو د دوات نون فا وغيرها د لیکلو د دې دا مطلب د چتا ماده د 30 مجردونه کای بابو سدا د ډډي رو بابون نه واخله ویدیش رمادہ کے امتیام اصباح اللغات وغیرکیو گرونے فانون سین کاف درے وڑے ہو کرنے کے ویدی دامانا چی فتحہ افتاحون امداباب راڈی نصرین سلون ام راڈی سمعای سمعون ام راڈی کروم اکروم ام راڈی اور اگر زمینوں کے علا کرنے کے بعد چار یا اس سے زیادہ حروب باقی بچے سلور یا ڈل حروب سی تو پھر عام طور پر سلاشی مزید کا سیغہ ہوگا دا بدا چا سیغہ تلاش کی مسجدو اگر شروع میں حمزہ زائدہ ہو کسر کہ حمزہ زائدہ نو داو د چا چغی باب افال اوس دلته مسجدو د هر باب علامه د تکی علامه د باب افال شي شدی سر کہ حمزہ قطعیہ حمزہ زائدہ قطعیہ لک انزل اگر شروع میں حمزہ نہ ہو حمزه نی لیکن نہ ہو یا ہو لیکن اصلي هو اور درمیان میں درمیان میں تشدید ہو یا خوې قومنس کی تشدید د هم راغلی نو باب التفعیل صیغه به لکصد دقه واخله د کی تشدید د عین کلمې ده او امر واخله زم تشدید د عین د خسر کمزه راغلی د فلامزه څه چی شه ده زیدن دبل کده د همزه چی شه ده اصلي ده او د فعل او کثرت کې تا قومنس کی تشتی د راغلی نو د باب التفاعل صیغه به لکتکلم یتکلم سر كتاب مزيدة في المنزكي عين كلمان بوشهده دا درنجي همزيد نفس يوجد هروفتين وغيره نفس دوشه دراسين ودابم دو دفاعب تفاعل شي غير لك اصدقا یا صدقو داب اصل كتا صدقا یا تصدقو او سر كتاب او منزكي علف زائده دا من دابده چانسي غير باب تفاعل لك تعاونو على البدر نقول تعاون باب تفاعل دا ذاك سر كتاب منزكي علف زائده دا رغل داغ شانتا حمزه نرست حروف تنا غران نرست یو شطرات یو من کالف نو دا بم دتفاعل صغی لکئدارک یدارکو اخلا سرکه عامله د بیا ور پس دالک مسدد راغله عین کلم او مسدد ده یو یدارکو کیان نرست د عین کلم مسدد راغله اصل متدارک او یتدارکو او دغه شاتک د شروع سرکه پهل هر فا کلم کې علی الف زیاده راشي نو دا بده چا صغی باب انفعال علامت دارک د فانو مست الف زیاده او کسر کې حمزه مخصوره بیا حروفه ته نه وي او موږ کې تارا شنوتابه په بابي افتعال چې لکه افتتا افترا افتتحه یفتته د باب افتعال کې بیا حلال کیږي کنا دغد و جنا تارا چې په مقابله د فای افتعال کې دال راشي په مقابله د فای فعال کتاب دال سره بدلیږي واو زاو والا قاعده ده دال او زال والا قاعده ده او بیا ورپسینور درې څلور قاعده دي هغه قاعده مطابق ټول علامات بیان سرکه حمزه وی یا حروف ایتنوی اومنس کې تاراش نو باب فعال شغال لکیس قر را یا ستر سرکه حمزه وی یا کے ایتنوی اومنس کې دال را شنو تام دو باب فعال د لکیس ذکر را یا ذکرو دا تا په دال سره بدل شي دلته حمزه سرکه یا حروف ایتنن اور وغیرا وغیرا دا غین رسته طم شددره همزی یا حروف ایتنا وغیران نرستا تا مشدد دراتی بابیت ایت تا عید تا عیدو نغشان تا دا همزی نا عباد ایت حروف ایتنا رستا دالی مشدد دراتی ایت تا کرایت تا او عام طور باندی بابی افتیال نا ادغام کی صورت میں یہی حرف آتی ہے لی اس لئے بطور انعامت ذکر کردی آیا ان کے علاوات دیگر حروف بھی آسکتی اس لیے چار قانون اتخذے تخزو والا قانون دال زال والا قانون سوا دوات والا قانون او یول حروف والا قانون هر استرا روان دیږي کی ودا وی ګوري واگر حمزه بعد یا حروف ایتن وغیرہ کے بعد سین زائدہ اور تا زائد سین او تا زائد دراشینو دا باب استعمال نو باب استعماله علامه دادہ شرطی ام جی وصلین مستا سین او تا زائد ای تا کستا زنه امځه نورست یا حروف ایت نه وغيره نورستا سين اصلي نو بیا به د استفعال صغه نو بیا به د افتعال صغه لکه استلم يستلم لك دا اسين او تاخ راغري د خو زائد نه بلک د اسين اصلي دی او کچر ته امځه نورستا یاد حروف ایت نه وغيره نورستا نون زائدر اسی مدا به بیا د باب انفعال والا صغه لکه انصالحا ينسلخ اس ماده دي ک سالخا دا کله امځه نورستا یا حروف ایت نه نون اصلي وو او دنونو اصلی علامات دا د چې داغې نو رسته بتاوی نو دا به د باب انفعال چې لکاین تا شرا ی انتشروا باب انفعال چې غدانده ځکه نشارته کې ماده دا د چی شې نه اصلي د زائد نه دی سلاتی مزید کې باقي څرا ابواب اس طرح رباعی مزید کې باقي استخراج ابواب استعمال نسبتا باقی ابواب څخه کم ه دا کوم د ان ابواب کې علامات حرف کې علامات کی مثال ه د اعداد هر پر شان علامات لږ مثلا داله اگر کسې صیغه مذکور ابواب کې علامات نه پیږي کدا موږ علامات حکومت یې راکنی نو دا څغیر به د قلیل الاستعمال ابابونی لهذا ان اباو خو خدای یاسی ترلده پدابابون اچیا چې ناغور صفات ابواب دي دا به خود به خود یاسی ټول رسول څو فکر سوچ څو فکر کې مذکور اباب ک علامات کی طرح ان اباب کو علامات به اپ خود بنا لګي وې تک پلن جوړول شي کنه مثال باب بیا عيال ده کنه هغه کی چې څرغه له تکرار ده اف حواله التداد چې روسته باندې روسته چی شي غلطه وای مرشد درغلطه دی علامه او دا رنګ تا چی شي ده اګه احمر رباب کده کنه اږي کی شي ته دا تکار د لام تشدید د لام کلمه دی لام کلمه په کی مرشدته نو تا غشامت دي اغه بابول اقوال دي دا دا, دا, دا, دا, دا, دا دا شانت چې سره د بابا نماز د کې به زماري علامات سره وایي به د جهاد او د لمو د مازي څخه د مازي علامه په کې څه ده به د جهاد څخه د جهاد علامه څه ده د مازي خپل چې هغه علامه دي کنه تا ساره غلي او د واحد مذکر مخاطب دا تمار غلي تصنین او دا چې سره بار بار د دې اجرا کوي د علامات خود به خود طریقو زين کې څه شي زګ مثال په تور باندې تفکرونه وای دا کوم ګردان څخه ده موزاری ولې وي کوونکی یا علامت مضارع یې شروع مې یا علامت مضارع پر سر کې راغله د کوم اتی جمع مذکر صفت پرځته چې اخر ټو او مضمون ما مخکې مقصود ما ساکنه ما کې ته زما سره د دنیا راغله دام د جمع علامه د معلومه د کم چولا دا معلومه د یادې څنګه په ځنازه کې یا هر کومه وزارت باندې کې زمان نهسته د مذولی په یا هر کومه وزارت باندې کې شوې زموي بیا شخص هم که چیچه واقعی که اداد ثلاثی مزیدو دادی چو پیزان که اداد ثلاثی مزیدو نواقعی و از اکم آجی که سو حرف راجی یا تفک کرو تفک کرو راجی کنا بیاده کن باب ناده باب تفاعل ناده و ادادی سنگو پیزان داره در دا شیوه ای خان مزید که کیونکه گردان که کی علامت یا اخر شي او زمین دونی عربی که حضب کرنه که بعد پان حج حرف عم دا وونو استلری کو یا تفکرو کی دا وونو چلری کو نو چی شوا پاتی کی یا دتا دفا د کاپته د 15 غرو بپاتی کی یو یو خو ادینم کیسن شکل بڑا هو نه شکل لږټ دی یا تفکرونه کی و دینمږه معلومه کیدله شان را مزیدونه دا یا 30 مزید کچې کیون کی 30 مزید کچېږي کی شکل و چوټي ودا 30 مجرد و چېږي شکل څه څه لګ وړا دا شکلیم بیر غرد دینو دینه معلومی گیرد دا مزید دا او دا باب کومیونه دا باب تفاول نا دا دا دیویشنگو پیزن که دا تفاول باب دیوشنگو پیزنگو دا تفاول باب دیوشنگو که علامت دا تفاول مستاتیسر او عین کلیمو بشی شوید د دا به دا شانتا نوری تیجیم بیا مادا و افتاقشام دا غی معلوم اولو طریقه دا مادا بسنگا معلوم اف پدا خبر امه که دا کا او دامت دوه دا واره د خبره کې رسېو ده انکه ما ماده د سیمالومي کې چې په یو کلمه کې څومره علامات دي علامته فاعل ده کلامه د تسنیه ده جمع ده څومره علامات کې دي د ټول علامات پور نشي شي کې حسب د علامات ټول ور نه حذف کړو باقی څه شي پاتې شي هغه به څه کې کې د فاعا په طلب طلب باندې تللی بیا د فاعا یا فاعله یافاا فعلا. بس نو چې په مقابله د ف لام کلما کې حرفله تو هم دوه هرر پیو سنو لا به بیا چېشیولکه بیا به د صحيح او که و نو بیا به د منسیید دغه به یا به بیا د نحلوز یا به معطلو وي دغه طرقي سره دا ماده پ زنله شي ت سا پ زنله شي ما کا ا اسممانکان ل کا اثاللي طرریخ چې دفاالو د اسممانو د ګردانو علامت د دابا علامت د کوم علامت بهنه حضرت کی بسهره علامت کی علامت مراد عام د دباب علامت د ګردان علامت ګردان علامت سره کډه ماضی مضارع ده د تسنیه او تانی څ علامت یا د اعراب علامت او د اخر نوم ضمیر بار داله کی ضمیر لک ماضی کی کوم ضمائر دي مضارع کی کوم نه وسیغو کی اخر کی نو مرفوع متصله او د مضارع په دول وسیغو کی د زمین مرزی تاب اور نہ لگے کہ میں باقی بچی شیف آتی تھی اوگی پر مادہ پاتی تھی او بیادی فعالہ پوزن بانے ہو تلے اس مثال پتا اور باندھئی لے بیادلتا نورت مثال تفسیر کدا کئی کھا کدا مادہ بوستن گر رہا ہو باچی دلتا مادہ کے کا تفسیلی طرح یہ ہے سلاسی مجرد ماضی میں ماده اور اختصان کو معلوم کرنا سلاسی مجرد کی ماضی کی ماده او اقسام کو معلومول ډیر اسانه دي ځکه مازيد په خپل اولاني صیغه ته لاله په چی کېده ماده ده اوسنا سره په وزن د فاعله علمه په وزن د فاعله شرفه په وزن د کچه تطابق مقابله د فاو کلمه کې اعلان کلمه کې عین کلمه کې حرف علت هم نه هم همزه نه حرف دی یو چې سنده بسي کسرو یعنی په کلمه کې مقابله که حرف علت را سنده مثال د इलाके ک دا غین واجب کلام کلمه کې و چې شوی ار واحد موننس غایوکه اخر تا کې نه حقيقتي واحد ضربت کې څتالر کې نه دا به فعال بڼه وسلي تسمه موننس بیا تا تا الوفتل لري کې بیا ما ده پات باقي اگر از څغو سي دي باقي نور یو له څغونه تا توما تم کې توما سننا تو دانہ داتن لري کې نه دا به چی شي پاتې شي ما ده واپس اور اگر سلاتي مزيد کې څغه هو کم سلاتي مزيد هو کې دمازي څغي نو دآخرت نه به ضمير باريز عمل لري کوي او بل کار وي کوي يو ګو چې هو کې به داني سلامت ها څه کوي او سره او سره بل کار دا کوي چې دغه په سره حضرت علامه قام یعنی دا ما نه دا زمو څه مزیدو مزيدو تلاړي نو مزيدې کې خبره لکې څه چی مجردو کې خو صرف سر پاغمازي کې دغه ضميرونه کې لري مزيدو تچلاړي مسلمان دغه دمازي څه غدا هغه کې خو به يو ضميرونه لري کې بل بچي شیطان لري کې باب علامه دا کې اک تصابق تصبا اک تصابا یوازا ربته نو زراپت کې چې دې تا لري که ما دا راغله ټک تصوبت کې چې چې چې تا تاله لري که دې سرکارنه کې یو ور سره علامه د بابو سره لري چې همزه دا او چې شه دا تا دا چې لري کې نو بیا به مادره دا راوځي دې تخرج او دې استخرجتم کې کده ما زربتم ما ختم هم لري کې او ما دا به معلومه شو او استخرجتم کې خبر له ګټا شو نو تم به مر سره له چې شه بم لري کو او زه غشت چې مضارعه تواړي ها چې مضارعه تواړي د مثلا نو د سټال وو کې چې حل تعلق زمایر ده په تل لري کې علامه د مضاریه لري یا ذریبونه کې وه اونون علامه جامع ده او یا علامه د مضاریه ده نو دا وو د شان تل لري کې ماده په معلومه شي خو چې مزیدو نسی نو بیا به چل کوي فایل بمور تل لري کې بیا علامه د مضاریه مل لري کې بیا ور سره علامه د چیشم لري کې باب لري لکه استکبیرونه او چې استکبیرونه کې ماده مونږ څنګه بل او یا علامه د مضاریه ده دا لري کو شيء وتع علامت باب استفعل د دام لريکا وا ونن علامه د چاغه دام تل لريکا متحرون صيغه د فعل ده لکه و څنګه اسم مع علامت د چا دالکان اسم مفعول ده دام تل لريکا وا ونن علامه د جمع د دام تل لريکا نتیجه بپاتې شي صحر پاتې شو دایو حادثه علامه باب تفاعل ده صحر یطهر لا تشديد فع نو لهدا د دیوژن یو احابم تلری کی سی سی سی سی سی سی سی سی. نو چی شه په پاتیږي په هارا او د پهاله په تصام کی بدایچی شي صحیح دي نو لهدا د اپتصام معلومو له طریقه دا چې څومره علامات یو کلمه کې به ټو تلری کی نو خود په خود به چی شي چې معلوم شي مثال په تور باندې جادل تم راغله ده جادل تم کی دا جادل څنګه ماشي غدا مازي چې قدم غوي له کوم علامه د پکی کوم پکی راغله دا تل لې کو نه چی جا دلا جا الکه او سم تاسو معلومсыз ما بل علامه سم پکی ستاده کوم باور نه ده باور مو په علامه د بې مخالف پکی شه ده الف دا تل لې کو چی شه به پاتې شه جا دغلا په پاتې شه اپک څنګه چې بده چی شه د زادة دا درته چې موږ علامت د مضارې په لري کولو کې شی ورپاسي را یاد پاتې کی کنه د اصل کې که همزه هغه دا همزه د دبا په افعال ده ها څنګه یو دی دو یو ور ودو نو دا د چې په پاتې کې دلته همزه دبا په دا نه ده چې هغه دبا په نه ده نو را یا رب دا نو چی شه په چاپتا کې دا اځوابات نه جوړ سی تاسو ستې اورا غلیدې تا علامه چا ده مثلا تا نشي علامه څه ده دا باب استفال ده بیا ور په ستاره دا علامه څه ده مضارع ده نو چی شه په پاتې شي وو علامه چا ده جامي ده نو چی شه پاتې کیږي پیاه او تاسو څام کې داسی چې واخی فلا یو جزا یو چې کی چیچه راجیب علامت دا مزاری چیچه دا؟ یاد دا باتی لرکولو چیچه بفا چې جزا جزایا پروزن دا فا علا صرفتا سانگی با چیچه چیچی؟ لا توشیدو لا دلتا با علامت دا غسنگو باسو دا لا لا دا کنا تا علامت دا چا دا؟ مزاری داو دا نای؟ تا علامت دا مزاری دا؟ او دا وہ علامت چا دا؟ جمع دا ذرفلا کو دیکيږي متي شواباطي پیداست پاسادا دا وخت سان کي چي سي سي لام يتفكر اوكي لام چي دلا کار لام چاجمتا چا او تا علامه چا دا باب تفاعل دا یو قاف علامه چا دا باب تفاعل او علامه چا دا ضمل دته چي شواباطي تفكر اف ترسام و چي چي راما ايتا امیتا کی نا تا علامه ده چانه؟ دا زمین مرخوم و تشیل مخاطب دادت لده که نو چیشه با فادشید؟ نا جاو تا نا جاو تا کی دا کمه چی غدا؟ نا جاو تا نا جاو تا ده جاو تا ده؟ نا جاو تا و داوی نا جاو تا کیس کردن کسی غای؟ وې دا د مازي چې غي کونکو اخر می تا وه یا اخر کی څه راغله وې استاد ورته یې 69 چې غي وای واحد مذکر اه حاضر هم نشي چې علامت چې مازي په اخر کې تا راځي نو به دا چې غي ما ادرسي کله معلوم چې غه د کله مجهول چې غه دا معلوم چې غه د ځکه شروع کې پخ راغله څه شخسان کې دا چې چي لیدا ده دا د تاسې سلاچی مجرده ځکه چې دا, دا, دا, دا شخصان کوم ویل چې ماضي په اخر کې چې زمیرونه لري قدرې حروفه پاتې شي نه ده ثاني 30 د 30 مجرده کې کوم شي غنادم نه سره ان څولو نه ده ماده په کې چې نه جواب دا څنګه ارته ما او هم نه ماده نکالنې کې طریقې میں پڑھا تا ماده رسول په طریقې کې دا وي چې سلاچی مجرده په اخر کې دا چی کېږي اخر کې زمیرو حذف کرنے کے بعد جو هر باقی بچی سب حروف کی باقی پاتې شي بیا تا چی شي کیږي ا بسینګې او هرف کی مادہ مادہ ہوںګي لہذا یها ته اخر ته زمیر په کرنے کے بعد دری حروف پاتې شي نا جواب پاتې شي اپتصام کیدا چی دا وکيږي نا کی شي ویدہ څنګه مونږ ویدہ امون غلط ویلو کنا چې کلمنګه مادہ راو باسو نو فورن د فایل په ترازو کوزن کې بوترو او هغه په مقابل کېونه خو په خپله په ځان متلتم نجاوه په وزن د فعال سره چې ګروپ مدا چې چې جوړیږي نه کې سیمه جوړیږي نه دا نجاوه ته وینم از ته دا حرکت راغلی موضوع وزن موضوع په ټولنۍ کې عام د کار ام طریقا دا خبره مده سبق مهم دي چې څه کړی دی دا مېو चले ویل وس دنه روسته کان جب آپنی صیغې نقالنې کې انداز یا صیغې می ان تمام باطو په اکټه روملا کر بیان کرنے کې تینان تاسې وای صیغې کی تیلاټو له خبرې مخکې مونږ تیر چې وصه کورون ویلې چې وای دې ذری طریقې دي یو دغه دا چې دلته د ارشاد او صرفالات یو طریقې دا یو دغه دا والا والاده او بل د صرفل والا والاده یو دغه خپل ترتیب دی دار سړی دار سړی ار د تخې یعنی مثلا د اجرا قانونشي چیزو په اړه یو هغه څنګه کې سرپښته د سرپواله څنګه په کوچنل کې نو او دلته دغه څه شي ده زموږه کماتری په دغه خوده شی طریقې سرپښتن کې چې مثلا اول دا پښتن کې چې دا کوم ګردان چې غدم ازیده مظاهره د ماته دا د شي یو شابه هاتی او سره یو شې تر ډیر تعلق راټی کړه اګه بیا په خپل ځاګه کې چې چیرې رسی یو ملکه پیدا شي تجربه یو دي دا د هغه د وځي نه دی په خپل پاګوې چیرې په دغه ترتیب باندې دا چی شي کیږي نو تاسو کوم دي سرډر یا تعلق پیدا سم نه نه تاسو نه سره کنه دا د دې طریقې په همدغه بایکوې کې دازي تاسو خپل یو طریقې جوړ کړئ هغه د دینه مختصرم یو اسانه می ها او هیڅ ته ترواځي خلاص کیدی چې تاسو خپل ته ډېر خاره او نو د دیدنم تا تیر مزکی سید. او سا اول گورا انعام تاکی دا کومه چیگه دا ویدادو کوم گردان چیگه دا مازی چیگه دا بیا مازی که کومه چیگه دا واحد مذکر حاضر چیگه دا بیا معلومه دا مجھولا معلومه دا ششخصان کچی سلاشین مجید دا سلاشین مجید دا کم باب نا دا باب فان نا و باب فان که دا گا سی هستن کار دا اکرامته ماده د کیچه د نعیمه افتصام کیچه کی صحیح په وزن د چا سره افعال دا قانون په کی له کنه د یو قانون له گدل چې چې شه د لکه چې کوم ني ساکنه هروس ته ځان راشي لکه اې نرش غو پهلته و نه راشي د قانون ساکنه نه دوستا حروف څرګندل په باغی کی اظهار کول څه واجب دی دا کی دا اظهار ولا قانون د کیدل مزدا مذکره باتو کو یک دا ټول خبرې چې یو ځله کې ووځي په دې باندې او دا خبره دا انعام ته د مازی شي غدا د مذکر شي غدا د معلوم شي غدا ثلاثي مسجد او د پاپ بې فعال دي مثال هکرام ته ماده په کنایمه ده او د شيغه نه ده ورته مطلب سره یو لړ سلسله دي دغه سم سره او باسي لیکي دا خبره با و سرته ولیکي د مازی شي غدا مثلا په ځاهل عامر شي غدا او یو مذکر حاضر شي غدا د معلوم دا ثلاثي مسجد د پاپ فعال نه ده د ځارې باندې او دې ماده دا فوز ان دا فایل ترازی نو دا الله سروزه کې وتا سونه ولې کوي لاس فلاسو کې سونه او کوراج سل سل سيول لیکن الله سروزه کې وتا سونه ديږي زر او کوراج بس او کوراج درې سو سي ديول نو درې دره شي بره او تاسو او دا ډېر آسان کې نو تاسو چې لاس خو لیکي دا به دي را پاره شي چې دغه به موږ شي موږ پریکټس اوس لا لاې شي بادغه نقشه بانې لېزل ته تا ويست چې که وخت نهستته سره وخت پایان کې زن سره پور خلکدي می نه او دا د مزاري خه ده مزار کوم سیغه ده جمع نه غایب خه ده د معلوم سیخه ده سلاسی مجرهد نه ده باب د زره دربونه ده اول ل سیغه ده او مادا دي کیچی شه نا رمایا او بیا تا چی شه نه نا کی شه په دن بچا سره دي نه فهمه لا درنګ عام او ننده چې فایل سی غدا او دا د واحد مذکر سی غدا او بل دي کده دا نه لیکله معلومه ده کومه چوله دا ولین نه لیکله که کدي معلومه او کې معلومه موجوده خبره ني چې په شي فایل کې بیا ته خبري ا خبرو جواب ورکړو نو رو کې همغه د غوړ کو نو خبرو په دې کې د سلاشي مزید نورادی په باب د فعاليت سره دي د دې مثال مقابلون دا دا دی عوانه په کې ماده ده اجو فیواوی ده په وځندم فعالو سره دي بل اندازه قانونجي والا او د سرک کامل والا ده و یاغه خو هغه چې لیکي و یاغه د شی وای کنه و انام تصحیح د واحد مذکر حاضر په ماضی معلوم سلاشي مزید د باب فعال نه همچن اکرام ته په وځندم اطان تبس د شهره څه غو؟ شریپولا شریپولا په ځای ته دا داسې چې هغه نکاله کېدله کله دې سری ک تعلق داسباب چې و پور اب پور اب په خبرونه سنای دی وایې دا چې هغه کوم باب نه ده نو دا باب ټول و راځي خو کې پته باندې مثال په تور باندې دلته راغله انعامته مدبابه فال چې غدو اوس بچی چې که دابا بطول اوره انعم ينعمون انعم ينعمون انعم ينعمون ان فهو منعم جدا فهو منعم الی اخره دباب ذکردان څغیر نه ده دا د بطول ورته ور اوری او د ذکردان چې صغیر ک تعلق یې دغه کوم گردانه دغه صغیر تعلق ده افن فلورته مثلا دا خپل انعام د مازی شګه ده دا گردان په مورې ان عامان امان ابو الاشری او ارشاد خپل ته دا نام ته دا پوزند افالت سره د شش انسان کې په لږ شش انسان کې دتی شې ری مثلا چې مزيدون د هفت انسان کې د سيده چې غدا وحیدو زکر په نمازې باې فال پوزند ماده پکې نایم ده ټول مغه یو خبر خوږي سر نه راکاږي سو کې د خون راکاږي بس چند چې لیکر تعقیب وای استاد و ميري عزيز څنګه لیکر بتای کی اپ کې سامنے چې لیکني کا انداز به اته ا عامته مظ موقي مسی لکنې که طریخه نه دا مطلب دی چې دغه تاک او سره لیکې ده و عامتهفاالته دا مخک تې مجملو الم مختلفلو سسي مزيد اون واحد مذکر چې ف چې غه بابي تفر نه ده او ددي همڅو خو ففاالته نه در نو زه په ماده ده نو دغه شانته دا سوو چې ک ول کې تااس چې و کوي پته وولې کشن ذکري دی اوپه کمس کم زرو کوم معلوم معنا معلوم کرنے کا طریقہ وس بده دي چې چي کوډ معنا معنا معلومولو طریقہ بس نه د خپل طرف دغه څه په ور سره او قوانين څه وې مثال په تور باندې بس په وزن د فاعل طرف دا چې دې چې یو واحد مذکر امر حاضر ثلاثی مذ ثلاثی مزید بابي تفینا همڅوک قران کریم په شان تدای او دا خبر دا بشیر د بشیر څنګه مانو بشیر اوسه چیغله وای قرآن کریم چې اجرا کې برکت شي قرآن کریم چې موږ دې اجرا وکړو دا غیر په برکت باندې سیغو کانیکان اسانه کوي سیغو موږ په هیڅ څه دې نه کننه ګاپ شپ ته اوس هردا چېږي موږ څنګه راو باسه دا به یې اسانه کار دی لکه چېغو کو مالو ک معلوم کرن کا طریقہ نه وای نور کوم کار وکړه نه دا دا دا دا دا. دا او سیدا معلومه ولایس چېره دا چېغه د ماضی دا کومزاری دا با معلومه ولایسو شش اقسامه معلومه ولایسو اftقسامه معلومه ولایسو دا ټول خبرې هکې معلومه او یو کار به کنې چې ولایس چېغه معنا څه ده د دې چې دی معنا څه شي معنا یې نشو معلومه ورته مې আজিس چې چېغه ک معنا معلوم کرنے کا طریقہ یې کی سب سے پہلے ال کو اول دا ټول نمک دې چې سره و باسه ماده اور مادا نکان لکا طریقه مواقع من مادا خود چی رو باشید اگر طریقه خود مختی ویلی دا بیابد آغی نروس تا چی چی رو باشید اگر و سلاسی مجرد کر او تو پر مصباح اللغات منجید وغیره سی ماتا سی تو سلاسی مجرد و مصدر د ماضی نا پیل سیغی کې بعد لکا ہوئے مصدری مانا دیکید اول بیا آغی نروس تا چی, چی چی او بورید؟ مانا مصدری او بوری. د هر صيغه می گردان کې مطابق لفظه ترجمه لفظي ترجمه یا فاهره صيغه کې به دا گردان مطابق شي او کې لفظي ترجمه نه کې مصدري معنی وي د مغا لفظي ترجمه به ګرداند مطابقو کې مصدري معنی به فارزه کې نه کې ځکه مصدري معنی خوصیر صرف چا کې کېږي یا ای څه میو هو سکتا ہے چاغه باندې حرف مصدر داخل شي لکن الله لا یسعه ان یضرب جهاز اگر ماضی کا صيغه ہے نمازی ترجمہ او په شرط د دې سره چې مازي پاغه مقامات کې نه راغلی چې پخونځ کې د مازي په معنا چا سره ده لکه شرط او جزا په مکان کې واخله چې دا مازي هم ته وو بده مضارع په معنا سره راځي لکه یې ضربته نو دا معنا کثر تا هله کړي وو نو ما په مو هله کړي وو دا معنا نه که نه نو ان ضربته کته وهلو کې نژبم چې شي وکم وهلو او کثر ته د مضارع والا صیغه نو د مضارع والا په کو کې صفایل ترې صفایل په چموپلو چموپلو د 33 مزید او چې غي نو دابا بیا د لغت کتابونو کې د دې ماده 33 مزید او د د باب د مصدر یا د ماضي اوله څنګه لیکول شي معنی مصدري په مثلا د باب تفاعل باب افتعال مصدر راغستای هغه مصدر سر د مصدر هغه د مصدر معنی لیکلی د مزیدو مصدر راغلی هغه معنی مصدري چې څوک راوي لیکلی بس هغه وو او بیا به دا غنور ست د نور ټولو شيګو اگر لغت کې په عادی کې تاسو ماضي کې پیل شي کې بعد کله معنی لیکي وو د دې چې د ماضي د شي کې نور څه ډیر معنی ځانې لیکري مبياب کوم معنی اخلي وو معنی جو مقام کې مناسبه هه اب چې سی به چې کوم څه مناسب وي پوهې پدې لکه دې چې اذانه دا په بابه ته پیل شي کې دو معنی اذان دینا او بچي کې کان مارونو د ماشوم هڅه ده غوغه داول دې ته ویل کې کنا چیسته ویل کېږي او سوال لیکن نماز کے بیان میں اس کاچہ تاذن بابو صلات کے رغہ مند دی ودا ترجمہ نکول چھلک اجمشو گو کی چھ کے کارگان تاوق تو اس کا معنی آسان دین گو کیونکہ کی؟ یہ ہم یہی معنی مقام کے مناسب ہے اس وہ بشر وہ دا خود ددی طریق کی سرماتا د معنی گانو طریقوں اس کا معلوم ہوا او سويڅنګ درته معلومه مو سويڅه درته معلومه چې د بشیز نو ما کتاب راو باسه په معلومات می راو باسه حل تمه د بشره ماده را وستله چې کی ميو قتل باب تپيل شغه تلاش کانو پاري کې د بشره هو معنا خوشخبری ورته نه دا هرته لیکلو خوشخبری نه او سيو معنا اصلي مونږه معلومه کا نو په شر معنا چې شې خوشخبری ور یو سړی هغه دوه سړی هغه کې او سيو راتم چې تمامه کېغه یو سړی هغه دوه سړغه ورخبري نه ورکړاغه یو سړی هغه دوه سړغه هغه یو څه پدغه طریقې سره د یادو بشیر می امر دادګردان څنګه نو دا منه چې بشیر خوشخبری ورکټي یو سړی او قران پاک کې ایت می بشیر الذین آمنو عامل الصالحات باسمه رکی عبادت پر جمع یوږي که اپ خوشخبری سنائ ان جو ایمان ل او عمل کوي ای شانته نورو شخوكیم دلوغتو کمتتابونو تراغلی دی و اغیر که هر سیغاد اغیر کردان مطابقه تراغلو او باید و ایو شو خالونه دادره دی رسانه دی دادره دی دي دی جاموه ایلی دی که نه در ایسوی در ایسوی ها؟ ازدره باید ایسوی با سوزان وقت وقت باريب.